Nosaltres ara us deixem amb l'entrenador del Bàsquet Tiana per parlar de la derrota de 21 punts que van rebre aquest cap de setmana contra el Badalonès. Víctor Torres, bona nit. Bona nit. Doncs parlem amb l'entrenador del Bàsquet Tiana per parlar del resultat d'aquest de, cap de setmana, 72-51, Víctor. Derrota contra el Badalonès i, primer a tot, com, com va anar el partit? Bueno, veritablement és el partit va anar, va anar força malament força malament perquè no vam ser capaços en cap moment del partit d'anar perdant el marcador i, i, i ser nosaltres que portéssim el pes del partit, sinó que ben al contrari. Al si bon principi va un es, pues bueno, va marcar el seu ritme de joc, el seu estil de joc i va, va predominar sobre la el nostre. I, veritablement és que ha sigut el, potser, el pitjor partit de totes que hem jugat, de incluint la temporada, pitjor partit que hem fet durant, durant aquesta temporada. Mm -hmm. Vam anar durant tota l'estona gairebé remolts, no? Sí, sí, sí, pràcticament des del primer quart hem anat a i fins i tot amb diferències força, força amples, no?, de 8, 10, 12, 14 punts i, bueno, sempre intentant recuperar i quan finalment vam aconseguir o ficar-nos una miqueta a dos, quatre punts i estàvem allà, doncs, pues, bueno, vam tornar a tenir un lapsus, hem quedat cinc o sis minuts sense ser capaços de notar cap punt ni treure cap, cap situació productiva de temps lliures i bueno, es va obrir aquesta esqueixa de 14-15 punts que finalment van ser, ser 20-21 punts uh -huh. Sense dubte, Víctor comença l'últim quart eh, el Tiana doncs, estava, així, estava gairebé a la part amb el, el Lluís de l'Onest i hi ha una, una dada demolidora és a dir, en 7 minuts us fan un parcial de 22-0 creus que això va ser la clau definitiva a la puntilla del partit? Sí, sí, no, no va ser la clau la clau bàsica del partit no? nosaltres ens havíem aconseguit a, tot i no estaven fent un gran joc i estan molt molt desassentats amb el llançament exterior tenen uns percentatges ridículs, pues vem aconseguir apropar-nos i ser capaços de ficar-nos a, a dos punts, no? I bueno, tenim aquest llasus ofensiu, eh, no som capaços de, de notar amb la zona de amb la zona que els plantejava el Aones, no som capaços de, de frenar els seus contraatacs i bueno, pues el que tot dius, es poden un parcial molt gran i llavors baixem els braços i pràcticament regalem el partit perquè no hem de ser cap el cap intentar reaccionar i com a mínim deixar el marcador una miqueta més ajustat. Uh -huh. Sens duta, Víctor. El que dèiem, això és un factor important i l'altre factor potser són les ganes, no? Els equips us venen amb moltes ganes. Teniu l'etiqueta de favorit i això ho sabeu. Sí, sí la veritat és que els equips contraris, de vegades quan parles abans del partit tot informes una miqueta, tenen molt de respecte i contra nosaltres jugant jugaran aquest plus d'intensitat i de motivació, potser per per l'aparencia Física dels equips, nosaltres som un equip gros, tenim totes les línies molt compensades amb jugadors doncs, molt grans i crec que els equips en respecten molt potser per la primera impressió que tenen, no? de, de dir bueno, que semblés un equip molt seriós, amb, amb gent molt compensada. a Aleshores però, bueno, aquest equip, per exemple, que era un equip petit, no era un equip d'aire gran, no tenia un joc interior potent, doncs, bueno, han sortit de moltes ganes, han ha plantejat una zona molt ben plantejada, molt tancats i, evidentment, això, si li sumes que nosaltres no hem estat gens encertats amb en el llançament però, de cap posició, ni de 6-25, ni de 2, ni de lliures, doncs, aleshores, bueno, ells es van creixent. Quan van veient que el partit el porten a, al seu ritme, el porten a, a, al seu camp com, com volien jugar, doncs, bueno, es van creixent, es van creixent, i aleshores, a les hores, nosaltres cada vegada s'han fet més, més costamunt. El problema nostre és que hem de ser capaços de, de tenir clar que cada partit és una història i que tots els equips contra nosaltres juguen el 200% de les seves possibilitats. Uh -huh. Sense dubte, Víctor. Uh, ara és molt important plantejar una setmana d'entrenaments doncs com Déu mana, no? pot ser Sí, sí. Seria, seria la dient, no? O ser capaços d'estar tots entrenant els dies d'entrenament, de tornar a xecar cap i de saber que queden molts partits encara per davant, que això no s'ha acabat i, evidentment, és una miqueta una cura d'humilitat i una miqueta que nosaltres siguem capaços de de donar-nos compte d'això, que cada partit és un món diferent i que cada partit hem de treballar, cada partit hem d'estar amb una motivació, com a mínim igual que l'equip contrari. No podem sortir doncs, pensant-nos que el partit que guanyarem, només perquè físicament som som, som més grans que l'altre equip, no? som superiors. En aquest sentit, jo aquesta setmana penso que entrenarem una miqueta més motivats, o com a mínim el toque de tensió servit, i sobretot recuperarem gent, gent lesionada, recuperarem la gent que hem tingut una miqueta la setmana tocada i que no ha sigut capaç d'entrenar aquest setmana amb normalitat, pues, jo confio en recuperar aquesta setmana i ser capaç del de, pròxim partit pues, tirar-lo endavant i més jugar a casa. Doncs això ho esperem, Víctor, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bona nit. Soy Juan Guerrero Navarro y una salutación para La Arrebatada. Y Doncs és moment de repassar la Lliga CB, una Lliga CB que ha tingut ple català en la quarta jornada de competició. Victòria dels quatre equips de casa nostra, de cada joventut, continua intractable i ha patlleixat la Vipen Menorca per 68 a 93. I tot i no poder comptar amb el asignat Ruti Fernández. A victòria, triomf de prestigi del Rico Manresa i triomf, que val més un, que ara ho parlarem amb el David, que és un tema que sempre tractem, en un final d'infart a 82 a 83. També in extremis ha arribat la victòria de la Casballos-Girona a la pista del Cajasol, 79 a 80, i l'Axa que ha arrodonit una, la jornada superant el Palau, el Gran Canària, el grup, en què va demostrar que era millor, però no vol dir que fos bo el que va fer el Barça. Comencem amb la David és molt bona nit. Hola, bona nit. Doncs comencem, com sempre, per la classificació, com fem habitualment, i comencem per el DKB Joventut, que segueix invicta, de que ve jugant tot que no tenia Rudi, però de cop van aparèixer jugadors com Ricky Rubio, jugadors com el mateix Pau Ribes, que també va fer una molt bona jornada. I per entendre'ns no van unar accés ni la baixa de Ricky ni la poseu entre parèntesis, desaparició d'un jugador com Chagla, que havia fet molt bons partits, però que no, no va acabar derrojant aquest del tot. Però bé, eh, va saber imposar-se l'equip a les individualitats no? una altra vegada. Sí evidentment venien en un estat d'èxtasis total, amb la Pallissa de dijous en, el, en el, aquest equip que diuen Barça, no? que va tornar a ser el que, el que ens tenia acostumats al principi de temporada, una banda, i realment el, una penya extraordinària. Aquí era un partit complicat, el Menorca encara no havia guanyat cap partit, sempre ha sigut un partit complicat de la penya allà a Menorca, sempre havien posat molts problemes, inclús molts partits perduts, i realment el Menorca molt fluix, i la penya seriosa, la penya... Doncs, bueno, això amb individualitats, com en Riqui, en 18 minuts i 8 punts. Desmond Ballet, que no l'he mencionat, no. però ha sigut un dels més destacats, sense dubtar, aquest equip. Però bé, ja és una cosa, entre cometes, el, el que hauria de ser. Bueno, Se l'ha fitxat per sí, això, aquest jugador, destacable, no? destacable és l'equip, no? Perquè després va estar el Popovic, que no va jugar cap minut contra el Barça, i bé, va jugar a 19 minuts quasi bé amb 10 punts, el Sonseca, doncs, bé, en la seva línia, amb punts, rebots... En Barton, 8 puntets només, però va agafar 9 rebots. Vull dir, tota l'equip ajuda, no? I realment, en cap moment, el Menorca... Jo trobo una falta, evidentment, en el, en el Paul Shirley, que és el que més o menys té més cara a Lluís a, a sota la cisteia, no? Perquè si té que estar el Chris Moss Eh, sol, doncs, bueno, realment van venuts, no? Una mica al Menorca, l'altre dia feiem broma, que és, doncs, Crismós, Marinovich i ara mateix quatre amics, perquè, clar, de cop et surt en Mendiburu, però és que de cop en Mendiburu no et fa absolutament res. Sí, bueno, clar, Marinovich et surt i et fa un, un de dos, en, en tiros de dos punts, que és home, molt maritori. vull dir, en 28 minuts, tampoc és que has fet moltes coses, un de cinc en triples, en un de tres casos, no? Ajuda, però, home, del Marinovich amb un equip com el Menorca s'espera més. S'espera ah, més. Se pitxat, no? Pots tirar-ho de 5, però com que estàs malament penetra, no?, que et fan 3 lliures. Va fer 5 de cinc però poc més va, va arribar a fer. El Mendiburu, doncs, pues, bueno, és un jugador que que té que tenir els seus partits. Els punts, més o menys, es va fer ja quan... Bueno, no és que estigui sentenciat, és que era un bon principi que es veia a partir per estar sentenciat. no? Però, bueno, és un jugador jove que, que té que aportar moltes coses, però no és el que té que treure les castanyes del foc de del Menorca, dir, hi ha altres jugadors que per això però són sí, en teoria els titulars no? però bueno, penya extraordinària està en un nivell de forma espectacular, en triples porta un 52%, vull dir porta uns percentatges de, de llançament de tres estratosfèrics no? en llançaments de dos estan també quasi impagables, un 60% jugant tot l'equip, vull dir el Jerome, el Moiso, juga 19 minuts, no fa ni un punt però el tio curra ja intimida i fot part d'aquí, la vinya posant els seus números, amb 8 punters, bueno, i després la gran satisfacció d'Aito de... sigue con sus locuras, no? minutets el Josep Frank, ¿vale? un xaval que cada vinda va incorporar per la substitució del, del, del Rudi, aniré ja a fer el xixerero. No, no, el que va amb la penya té possibilitats de jugar, qualsevol. I el nano va jugar, Pau Ribas, però bueno, ha demostrat que és un jugador que podrà tenir els seus dies. Va estar encertat, va dirigir molt bé l'equip... Però que en la rotació, clar. Que Exacte. va sortir a titular, fins i tot, eh? Vull dir, aquí, jo crec que una cosa que té molt bona l'Aïto, i que jo crec que s'han enllaçat dues coses molt bones, no? Que l'equip ha molt bé amb i que l'Aïto ha fet un molt bon equip per ell. I realment és això, que té que fer rotacions de 10 jugadors, i li importa... Tres pebrots, que sigui un NBA All-Star, bueno, que no el portaria mai, no? però bueno, que sigui un jugador internacional a que sigui franc. Josep Frank. Vull dir, si tinguessin dos ajunats de base, entraria la rotació a una altra. Vull dir, necessita rotacions de 10, perquè clar el joc que fa la penya, en cinc tios, evidentment, en el segon quart... Tots morts. Ja estan tots morts, vull dir, ens foten de 40 en els dos últims quarts. Però vull dir, ell ho necessita, i tots els, joc, els jugadors s'ho i tots juguen amb el que saben fer i realment ara per ara, és que de veure la penya. Uh -huh. Abans de parlar de la Casvallos-Girona, que és l'altre equip que per classificació hem de parlar, m'agradaria parlar del Rico. Perquè, si estàvem parlant d'una victòria de prestigi, o sigui, guanyar el camp del Tau, ho dèiem a la presentació, no és una victòria, en són dues, eh, que sí, David? no és en aquesta salvació? Sí, clar, dir, aquesta és una victòria en el camp del Tau. Mm, Quants dels, més en guanyaran? Dels sis equips a sota, evidentment, jo crec que ningú el, el guanyarà, no? Bueno, et dona un, un, una miqueta d'aire de cara a, a poder tindre una relliscada després. Home, realment, també, l'esperit que s'ho faci mirar. No? Dos tirs lliures que podien donar, no la, podien donar la victòria, fins i tot, però era allò de dir, com a mínim, un empat. Anar la pròrroga i ja en parlaríem, perquè clar, quan però... passes dels 40 minuts amb un equip com aquest... Clar, dir, però ja el segon tir lliure és que jo crec que no he quedat fotre plorar abans de tirar-lo, no? Home, és professional, vull dir, aquesta pressió és relativa no una final d'arreu i té que estar bastant a curtit. a casa teva. Té que estar bastant curtit a fer aquests ensaments, no? Però, bueno, no se li pot treure ni molt menys el, el, el, el que va fer el Rico, no?, que realment va ser espectacular. Espectacular perquè el Tau, per molt que sigui el que sigui, només en dos jugadors, potser triplica el pressupost de, del Rico, no? Ho hem anat dient, que aquest any jo crec que el Rico ha fet un molt bon equip per el que pot fer. Que està equilibrat, vull dir, abans l'any que va baixar i dos o tres anys abans jo crec que tenia un joc interior que, vamos, que era per jugar lo millor a Copa Catalunya serà ridícul per enfrontar-se a una ACB uh -huh. però aquest any bueno, té bon jugador, està un Matt Walsh, uh, MVP de la jornada impressionant, no? en Sistellana, portant rebots i de dir, cop no que aparegui, solo tiro. hi ha un tema, hi ha un tema molt interessant que vaig estar mirant les estatístiques, dius que de cop aparegui un jugador com Jordi Grimau que potser bueno. no... Cont... Allò de dir, si tu mires un partit contra el Tau, el jugador que dius, un jugador que va d'aportar alguna cosa, no serà Jordi Grimau. Sí, però Jordi Grimau venia d'estar un o dos anys en el Tau com a adultès jugador perquè faltava l'Espanyol, no?, per fer el cupo. Eh, traiem les tovalles i traiem la bebida, no? I passa l'aigua que no s'acabe. I ja està. Però, bueno, clar, ningú esperava que, que pogués aquesta aportació. En 12 minuts, 18 punts, amb uns percentatges eh, tremendos, no? Però, bueno, això, van tindre el Jordi Grimau, van tindre el Rafa Martínez, a l'Aslin... Bueno, van aportar molts jugadors, no només al 5 titular, no? Uh -huh. I després el factor sort aquest, que diu molt perquè és tenir molta sort que dels dos tirs i els, els dos, on que tinguessin un percentatge dolent, no? Però, bueno, en teoria, en aquests moments... Això no conta Els jugadors els tenen, no? Són bona predisposició pel Manresa que la sort també a vegades s'acompanya. Ara 3 de 10. Deixa'm el que desitja de Tigre Splitter, eh? Sí, no, no, tremendo, hi ha tres rebots, no? Ja sabeu, ja sabeu què s'ha de fer per guanyar TegoSplitters, no? O sigui, cargar-lo a faltes. Home, clar, 7 de 8 en tir de dos. Clar, és que ets tu ah. de m'ha de deixar-lo tirar o fer-li una, una falta, no? I clar. són coses que és, és tan clares. Blanco i amb botella, no? Com ah, ja està. Parlem de l'altre equip català, la cinema que parla de la Casbayo Girona, que es va imposar al Cajasol, també patint, eh? Patint més del compte, contra un rival que jo segueixo dient, hi ha dos rivals en aquesta lliga que m'estan sorprenent a negatiu. Un és el Cajasol, que crec que per, a, per nom, com a mínim, hauria de fer més, i l'altre, l'Estudiantes, que no acaba de guanyar tan bons jugadors com té, perquè no ens hem d'enganyar que l'Estudiantes té una bona plantilla. Bé, l'Estudiantes té una plantilla justeta. Té una plantilla que han pogut fer el que han pogut fer i, i ja està, no? Home, no per perdre com aquesta setmana com ha perdut a, a Can del Múrcia, no? Això és el que però bueno el Clark no? no juga ni un minut, deu estar mig lesionat no no, bueno, no, no, no compta per ell no sí, no. bueno, Carlos Suárez, que és el, el gran referent que han de tindre ara mateix no, no juga, deu estar lesionat que tenen Sí, al Jaio Beirant, una no ho veig focant a 4 minuts, al Cayo Torres, no? Hòstia, anem C malament. Cayo Torres sí que... O sigui, si juga Cayo Torres vol dir que el gau se va molt malament. Eh? Vale? Sí, sí, està consolidada Gonzalo Martínez, oh, cada vegada pateix més, no? Totes les equips tenen bases de metro 90. Hòstia, Gonzalo Martí metro 75, no? Oh, Patint considerablement. El Lorbeck, al tirador, oh, bueno... Pues, que no és notador, clar exacte, estem a, amb problemes no? Pietrus, que bé, mm. aquesta setmana un punt és ja el peix verdic que jugava perquè fins ara era l'única que se salvava d'estudiants, de, de no? clar, si aquest ja ff, va fluix, que el joc interior pues ja ho obliden no, no? Larry la Lewis, és el de sempre no, he hecho mis números no, no, el tema és es que gana el equipo ah, no, no ja, però he hecho mis números ah. no, no, ja, però estem en los últimos no? problemes, però bueno queda al... un equip i Cajasol el problema que té és han fet un equip batalonari. Han fet un equip batalonari i és el primer partit que aquí us hi juga 30 minuts. Jo crec que a Robert Magnano no sé, igual no ha vist els partits de CB, però home, senyor, que aquí us hi ha en aquest equip, no ha jugat 48, tenen en compte que hi ha temps morts i que hi ha descans. T'he de descansar per dir estàs cansat una mica? Sí, poseu. I torna a sortir, evidentment, amb l'equip que tenen. Tyronelli és un jugador que pot donar bastant de protagonir és un equip que evidentment al final acabarà funcionant, no a mi ni entra a playoff, però no, no estarà ni molt menys a baix no? i Girona pues, està fent una reestructuració molt seriosa i està sortint realment bé de cara a resultats sí que va ser un partit molt complicat, però era el mateix que el, el tema amb el Menorca i la penya, no? és un equip que no guanya cap partit i sobre a casa, vull dir, clar et posaran dificultats aquí també va tindre sort amb el, bueno, en el triple del, del McDonald però bueno, 17 segons que van defensar i no va ser capaç d'ensistar ja a Cajasol no? Vull dir, bueno, un equip molt seriós on també està fent una, molt semblant a la penya no? en rotacions a utilitzant deu jugadors uh -huh. que, tots, però, bueno, que a tots el que més juga quasi 23 minuts i el que a menys 16-17 no? sempre hi ha un que jugarà 29 o l'altre 10 però, bueno, més o menys tots porten sí, una dinàmica sí. de que un serà... La... Com deia el Pep, home, el Middleton jugui 14 minuts... Mm, no? Et fa una miqueta de si de No, que igual... Sí, però, clar, Aquest en aquests dia, 14 no. minuts et dona, encara que siguin 4 punts, un rebot... No, que et, cal, fa... et dona tres llenyes, doncs mira, és el que vols. No, no, no he vist el partit, però bueno, segur que els 14 minuts han 5, 5 i 4, no? Clar, no sé que no, no et farà 14 minuts intensos seguits... Però sí que suposo que el Pedro Martínez que aquests 14 minuts que et jugarà no et destrossarà l'equip. No es tirarà 4 o triple, no, no, no li fotran un forat a, a sota la cistella. I, bueno, un tio que, que, que donarà feu. Sí. Marc Gasol en la línia, és doncs molt efectiu en, en punts. Aquesta vegada ha destapat el McDonald's, no? i, bueno, entra San Emeterio, Jaixom Broman, que jo crec que és el, el, el punt fonamental de, de que el Girona donarà un un pas molt gran endavant, quan Broman quan Broman funcioni, perquè Broman i, i Mar Gasol tots dos poden fer molt de mal, molt de ah, mal. és que si planteges el cinc inicial que està plantejat ara mateix d'aquí a 10 a, 6 o set jornades, quan estiguin tots en perfectes condicions fa molt de mal, perquè per exemple Esbe, eh, Esbetkovic ja ha començat a, a destacar i a fer el que se li demana en aquest jugador Sí, no, no, que el primer que falli jugar, el primer referent està clar que tenint l'equip que té és Jason Broman i Marc Gasol a dintre. Marc Gasol primer i a l'altre. Però, bueno, mm, els equips ho saben i es tancaran per aquests dos jugadors. Mm -hmm. Evidentment, Ari McDonald, San Emeterio, Svetkovic, tots aquests es tenen que fer un far de, de, de llançar i en bones posicions. Clar. No, això és el interessant, que entre ells entenguin de que perquè me la treguin a mi no vol dir que la tiri jo. I a part de tindre l'opció si de que podem a el... quan cau l'agafi Marc Gasol o l'agafi... Bon i, I de cop, rac. una altra vegada, rebint una falta, és a dir, poden passar mil coses. Però no és el mateix tirar perquè trobar-te Marc Gasol o, o jo som broma que tirar per trobar-te... Aquell enrubio, no? Exacte. Tiro. No. Tens, tens no? menys possibilitats de que si erres no, l'equip no surti perjudicat. Bueno, és un equip molt seriós i realment jo espero que ara no sé el calendari però que puguin anar amb un parell o tres de jornades així penya i a Casballo i realment es veuria un partit espectacular. Uh -huh. uh, parlem de l'últim equip català que és el Barça, que ens quedava per comentar perquè l'axa Barça doncs, tindrà seguros per moltes coses però segurs de guanyar no, perquè va, va, jo diria que va perdre el pitjor dels dos. No és que guanyés el millor, sinó que va perdre el pitjor. Uh, se va perdre el pitjor. Sí, no, realment, la dos. Gran Canària va estar, va estar negat durant... No és la Gran Canària que, que estem acostumats, per entendre'ns. Tots sabem quins inicis fa el Gran Canari habitualment. Sí, no, no, no s'està no trobant a gust. A, a les incorporacions han no acabat de funcionar, bueno, el primer quart ho vam fer bé, però, bueno, només s'ha de veure una, una pauta, el que a, a, realment, bueno, clar, el va veure la, la versió, jo crec, normal del Barça, no?, al Camp de la Penya. Vull dir, tu mires el dels nou partits que han jugat aquesta setmana a CB el camp on menys han anat a veure la gent al, al bàsquet ha sigut el Barça 3.500 persones han anat a veure el, el partit del Barça Home, jo crec que, que aquí s'ho tenen que intentar fer mirar una miqueta, no? quan a Múrcia van 5.500 a Menorca 5.500 a eh, Vitoria 8.000, 7.000 6.000 Home, jo crec que hi ha algun problema més, no? Tot i que millor el senyor Rubiroso tampoc estigui d'acord, no? Perquè encara deu estar veient els Galàcticos de, de l'Axe a Barça. Home, et fa un últim parcial el grup Ogancrenaris, 11-25. I guanyes perquè ja no hi ha més minuts, perquè si no, perd a Déu. Bé. És una banda, una banda que de cop Pepe Sánchez doncs, va sortir ja que Va tenir aquell... un miratge la setmana passada que parlaven que a mi realment em va sorprendre perquè vaig veure un partit on el Barça realment va jugar Tot molt bé no? Sí, sí, va jugar perfecte el Morandé va silenciar xofant de 3 joc interior potent els bases dirigint Hosti, dir que és que em semblava raro que, que, que pogués dir això del Barça no? eh, va ser raro em que ja ho tornem a dir Vull dir, no sé, tenen la facilitat de... Moncací en entraven a les rotacions. Oblidat, 0 minut El Lacović, quan bueno, es va veure, a jugar minutets. Margonato, 12 minuts. En Jordi Trias, 25, amb 5 punts. Gran aportació. Eh? El que agafa més rebots, Pepe Sánchez, amb 10 rebots. Quan tens a Mario Kasson... Àlex eh? Aker, eh? la volta a casa, eh? El debut en casa, en 2 minuts, eh? Que així, donant-li, motivant-lo al no? Morandé ja eh? ens ha donat, 26 minuts dos punts un desastre és un, un desastre un de Iliasova, una de les grans incorporacions un jugador la, NBA és que han aconseguit destabilitzar-lo des, des, des, aquest nano és bo però no és un nano ni ha tingut ni encara ho és un tio per dir-li porta l'equip i tots els substituts substitut del Navarro no. Què ha fet aquest nano? Re? Jugar en el sub-20 de, de Turquia, fotre un bon mundial, després anar a la selecció amb Turquia, amb la selecció A, bé, però mai ha sigut el, el crac i el que té les castanyes al foc en aquest. No li demanis per Peres Alolmo. Cony, és un jugador que serà molt bo, perquè és un 3 molt alt i pot jugar a tres, pot jugar a quatre, bueno, pot fer moltes coses, però ara per ara jo crec que és el el quaró cinquè jugador del Barça que tindria que decidir. Mhm. Uh -huh. Vian també podria ser siliant tota la puta per fer, no? Podria dir que està inutilitzat. Podiàm la Penya, podià el Nano fot, no sé, fot sembla, dos fins dos set, a sotar la xisteria és incapaç de fotre un bàsquet. Que està en una falta de seguretat brutal, però, home, espectacular. Per cert, començaura la lliga. Mm. El primer partit jugava fora al Barça, sembla, no sé... Partizan. Ah, bueno. Adeu, no? Bé, bueno, aviam, són tan capaços, estan tan grillats, que pot foten un partit bo i van i guanyant de i... fin. tindran Bacil, eh? Bacil és per... partizan i el partit de la propera jornada contra, mire com miro, contra la Casballo. <fixi> M'has falta això, no? <fixi> sí, bueno, no sé, és que ara per ara realment és... és... És una cosa... És raro aventurar-se en què pot fer el Barça, no? Sí, sí. No, perquè igualment és això. Allà en té bons jugadors. És com el dia de, de l'estudiante. El Morander aquest segueix amb la inspiració perquè és el primer partit d'un cap a fer. Realment està molt encertat de cada tres. Els Et in triple, triples, l'Akovic amb els seus números, el Bàsquet et fot els 10 punts, el Carleson als 10, desperta l'Iriació, et fot 10 punts i per guanyar qualsevol equip. Bé... Bueno. De, que pugui passar que passi, no? Al vagal i un trecho. A distància, no? però bueno, sempre tindrem el seu director tècnic per baix les pistes amagat a un racó, perquè no pot veure al eh? perquè és nerviós. Home, jo nerviós no futaria quan renovo o quan em tinc a menjar el Ivanovic perquè no el puc fotre fora per un costa diners. Jo que sé. Mm, nerviós quan prenguis decisions, uh -huh. no? Quan veus un partit, eh? jo diria que has d'anar una altra imatge De Declar la setmana que ve, David, eh, comencem a preguntar sobre NBA, que està a punt, a punt, a punt de, de començar, per tant et poso deures, eh? Comences a mirar NBA. Perfectament, fins arrasarà. Rassarà, no? Donc, nosaltres ho hem de aquí, David, moltes gràcies a la setmana que ve, i dos vosaltres ja ho sabeu a partir de divendres tornem a tindre aquí el kick-off, a dos quarts de dues de la tarda i nosaltres tornem a la rematada a dos quarts de nou. Bon dia, bona nit i acabeu de ser bons.